și în cer și pe pământ, el mi tată, și sfânt. Prin preotul Valeriu, iubiți ascultători, vi se aduce programul i 019 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, așa după cum poartă însuși numele, noi studiem împreună Cuvântul Lui Dumnezeu. Îl citim, respectiv Noul Testament, verset cu verset, Însoțite de câte o scurtă explicație, un fel de meditație pe care Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să le inspire pe preotul Niculiță, meditații care au fost apoi prelucrate sub forma sub care le ascultați în cadrul studioului programului nostru de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne vom începe lecțiunea de astăzi, iubiți ascultători, cu versetul 47 din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, verset pe care îl vom citi îndată, urma de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a mai parcurge un scurt episod din lucrarea lui Cristina Roy, intitulată Fără Dumnezeu în lume. Îi se spune în continuare că venise primăvara, dar moarți era trist. În toamnă venise în sat un călător străin care vindea cărți și Biblii. A intrat și în coliba păstorașilor. A văzut cum trăiau băieții și au petrecut puțin timp împreună. Băieții l-au ospătat din pâinea lor puțină, dar din toată inima. I-au arătat apoi cărțile și ilustratele pe care le aveau ei. Observând cât de mult își dorește Moarț un noul testament, dar că nu are cu ce plăti, i-a oferit unul gratuit. Cine poate descrie bucuria lui? Le-a mai dat și câte o ilustrată. Pe a lui Moarț era ilustrat cerul cu un porumbel care duce în cioc o scrisoare și pe ea era scris cu litere de aur, Cine mă iubește pe mine, pe aceea și eu îi iubesc și cei ce mă caută cu stăruință mă vor găsi. Pe ilustrata lui Iosif era o coroană cu flori de câmp pe care era scris, fiule, de minimata. ta. Moarți nu se mai sătura privind și citind slovele de pe ele. Așa e, spune el colportorului. Domnul Isus este acela care mă iubește și dacă îl voi căuta cu sârguință, îl voi găsi de bună seamă. Cum să nu-i dai inima lui? Au stat apoi mai mult de vorbă. Călătorul abia predidea să răspundă băieților. Moarți a aflat iar multe lucruri despre Domnul Isus, despre lumea de dincolo și despre viața veșnică. Trei zile a petrecut colportorul în comună, timp în care în fiecare seară îi vizita pe băieți. Când era să plece, era într-o sâmbătă. Moarț i-a luat bagajul în spate și l-a dus până la oraș. Era greu, dar l-a dus cu plăcere. Era fericit că ducea Sfânta Scriptură, așa că nu simțea greutatea. Dumnezeu să vă călăuzească, îi dori el călătorului, Domnul Isus să vă ajute să vindeți tot. Dacă ar lua Biblia cât mai mulți oameni, nu ar fi niciunul fără Dumnezeu în lume. Da, să dea Dumnezeu, fiule, numai să fii credincios Domnului Isus până ce va veni din nou, apoi vom da mâna în fața lui. Oricât de rău ți-ar merge în lume, să te mângâie totdeauna ce a spus Domnul Isus. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, mă duc să vă pregătesc un loc după care voi veni să vă iau la mine. Moar ți-a promis că va păstra vie această amintire. Când călătorul a vrut să-i plătească pentru oboseala sa, era cât pe ce să-i zbugnească în plâns. Cum adică?" zise el. M-ați învățat atâtea lucruri bune? Mi-ați dăruit o carte sfântă în plus și o ilustrată, iar din partea mea nu vreți să primiți nimic?" Călătorul l-a mângâiat pe băiat, l-a îmbrățișat, a privit în ochii lui mari și frumoși, i-a sărutat fruntea, după care s-au despărțit. Moarț însă a rămas multă vreme, țintuit locului, privind după colportor. Credea cu adevărat tot ce spuse spusese acest om bun și anume că și pe el Tatăl Ceresc el va strânge odată la pieptul său și cât de bine va fi acolo. Iubiți ascultători, din nou și din nou revenim asupra importanței pe care o are Scriptura în viața noastră. Scriptura este singura lucrare pe pământul acesta, care vine din cealaltă lume, este singura cale pe care putem lua cunoștință despre adevărul adevărat care ne așteaptă de după moarte. Nu există pe pământul acesta nimic care să fie pus alături de Scriptură, este singurul binoclu, dacă vreți să spunem așa, prin care putem să privim la lumea de dincolo. Este singura fereastră care ni se deschide spre veșnicia care ne așteaptă pe toți care se nasc pe pământul acesta în cadrul rasei umane, absolut fără niciun fel de deosebire. Vor da față cu veșnicia, începând cu copilul de o zi și sfârșind cu omul care are o sută și ceva de ani, indiferent de rasă, sex, naționalitate, indiferent de felul de viață pe care l-a trăit în lumea aceasta. Deosebirea constă numai în interesul pe care l-a arătat față de veșnicie. Aceia care au luat Sfânta Scriptură și au crezut pe Domnul Dumnezeu cu privire la tot ce scrie acolo, au primit pe Domnul Isus Hristos, care este calea. Adevărul și viața? Aceia vor avea de petrecut o viață fericită în viața de dincolo, pentru că mergând pe calea aceasta care este Hristos primindu-L în inimă, ajung să împărățească împreună cu El în slavă, ajung, mai ales biruitorii, așa după cum este scris la Apocalipsa, să șadă împreună cu Domnul Isus Hristos pe scaunul Lui de domnie. Iată bietul Ciobănașul acesta, el nu știa nici carte, nu avea nici bani să-și cumpere o Biblie, dar a dori din toată inima și Domnul Dumnezeu a făcut parte de amândouă. Cât de fericit era el cu Sfânta lui Scriptură. Oare noi care o avem și știm carte, ascultăm la ea, o citim, o luăm în considerație? Iubiți ascultători, fie să ne cadă bine în demnul acesta, să luăm Sfânta Scriptură, să o citim, cu rugăciune și sub directa călăuzire și puterea Duhului Său cel Sfânt să primim pe Domnul Hristos în inimă, pentru că primindu-L în inimă este singura cale de fericire atât aici pe pământ cât și în veșnicii. Ajută-ne, te rugăm, Tată Ceresc, ca și prin mesajul pe care îl ascultăm astăzi să primim un nou îndemn, să ne deschidem față de cuvântul Tău cel scris, să-L deschidem apoi și noi cuvântul Tău cel scris, și sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. Să-L primim pe Domnul Isus Hristos și după ce L-am primit, să trăim prin El spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 47 de la Evanghelia după Ioan, de la capitolul 1, pe care îl citim. Isus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: Iată cu adevărat un israelit, în care nu este vicleșug. Și pe noi, iubiți ascultători, pe fiecare în parte, ne vede Domnul Isus. El vede venirile și plecările noastre. Unde duc ele. Ochii Domnului sunt pătrunzători, nu poți să te ascunzi de ei orice ai face. El venea la Domnul Isus și acest lucru i-a umplut de bucurie inima Marelui nostru Mântuitor. Orice venire adevărată la el este o mare pricină de bucurie pentru inima lui. Și dacă soarele râde la noi este o expresie pe care o folosim referindu-ne la faptul că în calea soarelui nu mai există niciun nor, nicio piedică să-și reverse din plin razele peste noi, atunci putem râde și noi, adică atunci suntem înconjurați din plin de lumină și căldura sa binefăcătoare. În același fel, dacă am reușit să-L facem să râdă, să se bucure pe Domnul Isus venind la El, numai din bucuria Lui vom avea și noi parte de bucurie. Și pricina faptului că mulți dintre noi sunt lipsiți de bucuria vieții se datorează tocmai acestui aspect. Au întunecat soarele neprihănirii pe Domnul Isus, prin vreun păcat, prin vreo stare de încăpățânare și de îndărătnicie și întristând pe Domnul Isus, atunci suntem și noi întristați, căci dacă se ascunde soarele, nu mai avem lumină nici căldură, după cum dacă l-am întristat pe Domnul Isus, soarele, în același fel, de unde să mai avem? Căldura bucuriei, dacă de la el nu mai vine, dacă am pus paravanul păcatului sau voiei noastre, plăcerii noastre pământești între noi și el, să nu mai așteptăm nicio bucurie. Iubitul meu, ai făcut-o această bucurie Domnului Sus, pe care i-a făcut-o el, să vii la el? Și venirea ta la Domnul Sus nu este numai o dată în viață, ci după ce te-ai predat lui, să vii la el necurmat cu orice problemă cu orice plan și cu orice nevoie. El vrea să nu te mai despați niciodată de El. După cum de la soarele acestea pe care l-a pus Dumnezeu pe cer, nu putem să venim odată la soare să luăm lumină și căldură și după aceea să ne rămână pentru tot restul vieții? Tot așa nici la Domnul Isus nu putem să venim numai odată și după aceea nu mai avem nevoie că ne înmagazinăm în noi această căldură și lumină. Nu! La soarele acesta care l-a pus Dumnezeu pe cer, Trebuie să stăm expuși tot timpul și numai atâta timp suntem luminați și încălziți de El, cât stăm în razele sare. Tot așa stau lucrurile și cu Domnul Isus Hristos. Dacă vrem să avem parte de lumina și părtășia căldurii și bucuriei Lui, atunci trebuie să stăm lângă El necurmat, căutând tot timpul să înțelegem care este voia Lui cu privire la viața noastră și să împlinim acea voie a Lui fără nicio condiție. Împlinind voia Lui, cunoscând-o și împlinind voia Lui, ne putem bucura din plin de căldura și lumina soarelui neprihănirii, Domnul Isus Hristos, singura sursă de bucurie în tot universul acesta. Faptul că vii cu adevărat și necurmat la Domnul Isus, cu toate cele ale tale, inima ți se eliberează de orice vicleșug, prefăcătorie, mândrie și altă stare întunecată și rea care ar mai putea fi. Venirea la Domnul Isus înseamnă eliberare, vindecare și luminare. Nathanael a venit cu toată ființa lui la Domnul Isus, pentru că pe el îl interesa adevărul, nu părerile oamenilor despre adevăr. De aceea și primit adevărata lumină și a fost eliberat de orice vicleșug. Natanael nu se temea de oameni și nici nu era legat de vreun interes pământesc când era vorba de adevăr, ci el căuta în mod sincer și căutarea lui a fost răsplătită, anume a ajuns la adevăr. Martirul Sextus spune așa la o fire și în lupta pentru libertate nu poate exista sinceritate. Nu există om sincer care să rămână în lumea păcatului și a în momentul când aude despre Domnul Isus, cel ce poate da adevărata izbăvire. Cine nu vrea să vină la Domnul Isus știind despre el, acela este un om viclean. Toți aceia dintre noi care au auzit despre Domnul Isus Hristos și cei mai puțini dintre noi care au cuvântul lui Dumnezeu în casă și cei și mai puțini care câteodată îl citesc, dar nu-și predau inima lor Domnului Isus, așa cum a cerut el, aceștia sunt oameni vicleni. Viclenia, fățărnicia, este un păcat împotriva căruia Domnul Isus a spus cuvinte grele când a fost aici pe pământ. Să luăm aminte! Domnul Isus văzând pe Natanael venind la el, a zis, Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Sinceritatea părerii lui Natanael despre Nazaret, arătată prin expresia Poate și ceva bun din Nazaret, era deplină armonie cu părerea Domnului sus că din Nazaret sau din orice altă localitate de pe pământ nu poate să iasă nimic bun. Orice dar bun se coboară de sus, de la Părintele Luminilor. Deci, privind lucrurile din acest punct de vedere, N-a fost nicio jignire adusă Domnului Isus, pentru că Domnul Isus într-adevăr, nu venise din Nazaret, ci din cer. Nazaretul a fost poarta pe care Domnul Isus și-a făcut intrarea întru pării sale pe pământ. Natanael era un israelit fără vicleșug, pentru că îl interesa sincer găsirea adevărului. Chiar dacă cineva face greșeli în drumul lui spre adevăr, acestea nu i se socotesc și va găsi adevărul. Nu este de ajuns să fii un israelit, ci trebuie să fii un israelit fără vicleșug, căci numai așa vei ajunge la adevăr. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie, spune Psalmul 32 cu versetul 2. În versetul următor, versetul 48, asistăm la un dialog între Natanael și Domnul Isus. Natanael, surprins de aspectul acesta, zice, de unde mă cunoști? Drept răspuns, Isus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub zmochin. Dialogul acesta între Domnul Isus și Natanael continuă în versetele următoare. Acum, rămânând puțin la versetul acesta, putem să vedem că Domnul Isus cunoaște totul. El cunoaște pe om și înăuntru și în afară. Îi cunoaște și trecutul, și prezentul, și viitorul. Nimic nu este ascuns de ochii lui cei ca parafocului. Să nu uităm marele adevăr, Domnul ne vede ori de câte ori credem noi că suntem ascunși, oriunde ne-am închide, Oriunde dacă ne-am duce în fundul mării, dacă ne-am înălțat în altul cerului, dacă ne-am coborât în adâncul pământului, dacă ne-am ascunde în locuința morților, așa după cum ne arată psalmistul într-unul din psalmi, oriunde suntem, mâna lui, ochiul lui ne vede și ne cunoaște. De multe ori încercăm să ne ascundem după ușii încuiate bine sau în cine știe ce alte locuri dosnice, săvârșind acolo lucruri de care nouă înșine ne este rușine, crezând că nu ne vede nimeni. Dar Domnul ne vede să luăm aminte și dacă până acum nu ne-a pedepsit pentru că te-am săvârșit noi la întuneric, este o dovadă a dorinței lui de a ne scăpa de toate cursele păcatului și a ne aduce pe calea neprihănirii. Fie ca acest îndemn și această avertizare să ne trezească pe toți cei care suntem în situația aceasta. Natanael deci l-a întrebat, de unde mă cunoști? La care Domnul R-sus îi spune, te-am văzut mai înainte. Luând lucrurile de la început, Mântuitorul nostru ne-a văzut pe toți mai înainte de a fi venit pe lume. Ne-a văzut în clipa când Adam a păcătuit și s-a ascuns sub smochin, când s-a acoperit cu frunze de smochin, așa cum scrie la facerea 3 cu 7. Din clipa aceea a hotărât Domnul izbăvirea noastră, iar la vremea potrivită a venit la noi și cu prețul sângelui său a și îndeplinit răscumpărarea. Tradiția spune că pe timpul uciderii pruncilor din porunca lui Irod, pruncul Nathanael ar fi fost ascuns sub frunzele unui smochin și atunci l-ar fi văzut domnul. Este o părere omenească, adevărul însă este altul. În Orient, smochinii cu umbra lor slujeau și ca loc de retragere în rugăciune sau în cercetarea scripturilor. Credincioșii se retrăgeau în grădine la umbra smochinilor și stăteau de vorbă cu Dumnezeu prin rugăciune și cercetarea scripturilor. O astfel de retragere va fi avut și Natanael. Domnul Iisus văzuse pe Natanael stând sub smochin și gândindu-se la venirea Mesiei. Acum, când El, Mântuitorul nostru, este în ceruri, vede pe toți aceia care au în ei dorința pe care lumea nu le poate împlini. În mijlocul acestei lumi, ei sunt pentru El, pentru Domnul Isus, niște puncte luminoase. Aceștia nu se roagă numai atunci când trec prin vreo strâmtorare deosebită. Pentru ei rugăciunea este o trebuință și prin ea primesc aer din lumea nevăzută. Ei au o legătură personală cu Domnul și Mântuitorul lor și de aceea se roagă în orice vreme. Ei nu se mulțumesc să înalțe rugăciuni numai în anumite vremuri și în anumite locuri. În mijlocul valurilor care îi înconjoară, ei își îndreaptă necurmat inima spre Domnul Isus. Le place mult colțișorul ascuns, unde își pot deșerta nestingerit inimile înaintea Domnului. Aceștia sunt închinătorii înduși în adevăr, căci ei știu că Domnul îi vede și îi aude oricând și oriunde. unde. și tu parte dintre ei, dragul meu! În versetul următor, versetul 49, Natanael, după ce a primit de la Domnul în înștiințarea că a fost văzut de el încă de când stătea sub smăchin, i-a răspuns Domnul Isus: Rabbi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Numele Natanael, în tălmăcire înseamnă darul lui Dumnezeu sau Dumnezeu este dar. Natanael era originar din Cana, o mică localitate din Galileea, nu departe de Nazaret și a făcut parte din ceata celor 12 apostoli ai Domnului Isus. În Evangheliile celelalte, simnoptice, este numit Bartolomeu, așa după cum vedem la Matei 10, Marcu 3, Luca 6. Cana, în tălmăcire, înseamnă trestie de măsurat, prăjină sau dreptar, îndreptar. De aici vine cuvântul canon. Duhovnicește înțelegând lucrurile, numai cine are are obârșia în îndreptarea, în îndreptățirea lui Dumnezeu, adusă prin jertfa fiului său, poate fi un dar al lui Dumnezeu pentru oameni, poate fi cu adevărat ucenicul Domnului Isus și poate ajunge la lumina dumnezeiască prin care poate să spună limpede despre Isus: Tu ești fiul lui Dumnezeu, Tu ești împăratul lui Israel. Credința sinceră a lui Natanael, era un israelit fără vicleșug, aceasta l-a dus la descoperirea că acest om care se cheamă Isus este Fiul lui Dumnezeu. Să fim sinceri în credința, dragostea și ascultarea noastră față de Dumnezeu și față de Cuvântul lui Scris și vom pătrunde în tainele adevărului, vom cunoaște pe Domnul Isus în adevăratul lui fel de a fi și îl vom mărturisi cu toată puterea, fără teamă și fără rușine de oameni. Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu care ne-a fost dat de tatăl ca jertvă de răscumpărare, ca oricine crede în el să aibă viața veșnică. Este apoi împăratul adevărat al lui Israel, al noului Israel, adică al tuturor acelora care l-au sfințit în inima lor ca domn. El va împărăți în vecii vecilor, împreună cu toți sfinții săi, după cum vedem la Apocalipsa în câteva din capitole. În versetul următor, versetul 50, după ce face această declamație Natanael, îl aflăm pe Domnul Isus în felul următor. Drept răspuns, Isus i-a zis, Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin crezi, lucruri mai mari decât acestea vei vedea. La aceste cuvinte, Domnul Isus mai adaugă încă alte câteva pe care le vom citi în versetul 51. Haideți acum să cugetăm puțin la versetul 50. Viața cea nouă a celui care urmează pe Domnul Iisus Hristos trebuie să depășească starea în care credința lui are nevoie să fie sprijinită mereu de niște semne și lucrări din afară. Ea trebuie să crească și să ajungă la o trăire și la o experiență lăuntrică de părtășie cu Mântuitorul Său. Din această părtășie îi se deschid apoi orizonturi noi cu lumină nouă în care lucrurile duhovnicești și tainele adevărului sunt văzute cu ochii cei noi, cu ochii inimii, care nu mai au nevoie de credința începătoare. Lucruri mai mari decât acestea vei vedea, îi spune Domnul Isus lui Natanael. Da, credința cea vie crește și ajunge să vadă lucrurile dumnezeiești într-o lumină cu totul nouă și apoi să le mărturisească. Când Duhul Sfânt deschide ochii înțelegerii noastre, datorită creșterii noastre duhovnicești, atunci începem să vedem lucruri neobișnuite din împărăția Duhului. Din zi în zi vedem tot mai limpede și ne se descoperă lucruri tot mai noi. Ochii noștri duhovnicești pătrund tot mai adânc în comorile Domnului Isus. Îi cunoaștem tot mai adânc felul său de a fi, dragostea lui, harul lui felurit și planul său veșnic, în legătură cu noi și cu toată creațiunea sa. Datorită acestei cunoașteri, puterea noastră duhovnicească crește, bucuria ni se aprinde mai mult și lauda și mulțumirea față de Mântuitorul nostru ne inundă ființa în toate mișcările ei și în tot timpul. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, o citim cu o plăcere nouă și o înțelegem într-o lumină necunoscută care ne umple de avânt și de fericire. Un poet zice așa, îmi dai pe încetul lucrurile tale, Doamne, și-ți dobândești neîncetat împărăția ta în mine. Slavă veșnică Domnului și Mântuitorului nostru Isus, care a început în noi lucrarea Lui și pe care o va duce zilnic, din treaptă în treaptă, până la desăvârșire, trecând de la lucrurile credinței începătoare, la vederea lucrurilor veșnice. Amin.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 Domnul Isus vorbește aici lui Natanael, deci unui ales al său îi descopere această taină și anume că numai aleșilor le este deschis cerul tainelor dumnezeiești. Ei le pot primi, le pot înțelege și le pot folosi în lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Ceilalți oameni sunt străini de așa ceva. Vou va a fost dat să cunoaște staina împărăției lui Dumnezeu, scrie cuvântul, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, așa cum ne este arătat la Marcu 4 cu 11. Aici doresc să fac o mică explicație. Sunt mulți aceia care, unii din viclenie, alții poate din necunoștință, își justifică starea de păcat și de e față de Domnul, Întemeiați pe versetul acesta, eu nu sunt ales. Am o veste bună pentru toți cei care sunt sinceri în inima lor și n-au putut veni încă la Domnul Iisus, crezând că nu sunt ales. Dacă dorești din toată inima să vii la Domnul Iisus, să fii mântuit, vine la el și spune așa, Doamne, eu nu știu dacă sunt ales, nu știu nici dacă nu sunt ales, pentru că n-am văzut nicio listă în care să spună că numele meu nu este ales și este lepădat. Dar eu vin la tine întemeiat pe cuvântul tău, care ai spus în Ioan 3 cu 16: Oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Doamne, Isuse, eu te rog să mă primești întemeiat pe versetul acesta, pe promisiunea făcută de tine. Tu însuți ai spus că oricine, oricine mă include și pe mine, care nu știu dacă sunt inclus neapărat în ceata celor aleși. Și eu primesc, Doamne, cuvântul tău. Întemeiat pe făgăduința ta, pe promisiunea ta, că oricine. Și mai este încă o altă făgăduință. Spune, Doamne, în cuvântul tău, la 1 Timotei, capitolul 2, versetele 3 și 4, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Doamne Iisuse, pentru că tu ai spus că toți oamenii, și eu fac parte din categoria aceasta, toți, vin și eu la tine și primesc mântuirea pe care mi-ai adus-o. Iubite suflet, dacă ești sincer în dorința de mântuire și nu cauți numai un nod în papură, numai o scuză, cum se zice, atunci, în temeiul acestor două versete, poți veni cu toată siguranța și cu toată credința să primești mântuirea Domnului Isus Hristos. Iubiți ascultători, cu această veste bună, într-adevăr bună, căci ne dă intrare slobodă înaintea lui Dumnezeu Tatăl tuturor celor care suntem oameni, anunțăm încheierea programului I-019. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. Nu credință, că nu cu că nu credeți că nu credeți că nu credeți că ne credeți că nu credeți ne duhul să îl și îl avem ocrotit. Armura noastră e aliată. Duhul ne luptă mereu. De grunta luptă nu ne pasă, cu noi e Dumnezeu. Pria Shi qu veux nul ne dou ne lui jette plus Pour dire à chibon qu'elle est une vieille castratrice